Hyvää joutapäivää vaan kaikille. Tänään on keskiviikko 17.6. Ja me ollaan täällä vähän puhumassa animesta. Me ei ole ihan varma, että onko kyseessä nyt kasvokukästä, mutta leikitään nyt toistaiseksi, että ainakin jotain sinne päin on kyseessä. Puhumassa meillä on tänään minä, eli Gorim, ja sitten kaksi sulosta pientä poikaa, jotka varmaan osaa esitellä ihan itsensä. Mä voin tästä aloittaa, moi tounisia. Ja... Kanssamme täällä vähän niinku uutena jääpänä, jota ihmistä ei ole niin paljon vielä kuullutkaan, on sitten toi. Haider, hyvä ilta. No, otetaan ihan alku, että mitäs pojille muuten, että onko tullut piirrettyjä, kateltuja ja tai kenties kandidaatin tutkintoja tehty, jos sä vaikka, Tounis, siitä otat. Mähän voin aloittaa, mä sain mun kandin oikeasti naputeltua loppuun ja nyt mä vietän lomaa olemalla ihan sairaalujaa kattomatta piirrettyjä. No vaan elannut videopelejä, jossa hypellään tasoilta toisille, ja en mä oikein saanut piirrettyä kateeltua, mutta onneksi aina, kun puhuu poikien kanssa niin sen jälkeen tekee taas mieli kattoa, että eiköhän tää tästä. Mites Haikku? No, mulla oli aika hervoton putki päällä tuossa muutama päivä, mutta sitten se jäi pikkasen tauolle, ja atelier tarttuu sen sijaan pelattavaksi, nyt mä siitä vääntänyt sen sijaan, että kauhean mukavia pelejä nuo atelierit, mukavia alkemistityttöjä, ja Mikään muu ei kuole kuin muutama roma No niin, mä joskus, joskus mäkin vielä kosken niihin, mutta peleistä ei saa vissiin puhua tässä käästissä. Eikö jääpä jotain fucking Rainbow-liveä ihan innoissaan, tässä ihan hiljattain? Joo, mulla oli se tota, kesken katoen puolet siitä silloin suunnilleen airatessa, sitten se vaan jäi jostain syystä, nyt mä katoin toisen puolet, oli olipa muuten aika tavattoman hyvä sarja. Joo, mäkin väänsin sen 48. tunnissa läpi, että vähän tuli nukuttuakin välissä, mutta oli kyllä uskomattoman hyvä piirretty. Ja kyllä noin tuntui aika usein yllättävän, tollaset piirrettytyössä on noin pelottava maalakuva. Oli kyllä ihan huikeeta, että tavalla parempi kuin, no ei nyt ihan samanlainen sarja kuin Doremi, mutta monel parempi. Toi on kyllä hirveän vaikea ja hämmentävä juttu, tuo tyttöjä aamupiirrettyjen katsominen. kun niitä on niin paljon, on niin pitkä, niin miten miten se uskaltaa aloittaa. Onko tämä on ihan turvallinen tapa, että odottaa, että joku muu katsoo ensin. Joku, joku semmoinen, joka katsoo jotain muutakin kuin tyttöjä aamupiirrettyjen, niin sitten voi saada semmoisen kuvan, että onkohan se jotain hyvää vai ei. No mä voin omassa puolestani sanoa, että tykkäsin nimenomaan niistä väreistä siinä malkuassa, ja kyllähän ne oli taikaidollitytötkin kel Muutaas taas nuo ideat vähän pelotti enemmän, mutta niin tota, sitten kun Haideri tässä sanoi just, että on muuten erittäin hyvä piirretty, ja siellä on sitten vielä vähän poikkeuksellisia hahmojakin siinä mielessä, ettei yleensä tyttö piirretyissä näitä Gorim-tyttöjä paljon näe. Mutta... Mä jotenkin arvasin, että tässä on sellainen että on muutamalla kuvalla houkuteltu Gorimkin katsomaan tätä. Mitä muutakaan luulit? Postasin kuvan tytöstä sanomassa, että älä nyt saatana kehtaa sääliä mua sen tulevalle poikaystävälle ja myytymies. Oi vitsi. Oli kyllä parasta. Mites korin muuten? No ei tässä muuten mitään. Kesä nyt näyttää menevän vähän animea katellessa ja aika paljon anime on tullut kateltuakin tässä. Samalla sitten pelailtua itsekin pikkusen, mutta ehkä nyt kesällä saa jotain konkreettistakin aikaan sekä oikean elämä että nimen saralla. Mä just mietin, että onko jotain konkreettisempaa, kuin taas pikkusen pidempi palkki. No, on, on ehkä niitä asioita vielä, mitä vois, mutta. Mutta ihan mukavaa kuitenkin, että saa myös ottaa vähän rennosta ja rauhassa kuntos. Kouluvois mennua aika kiireessä näin edespäin. Ei enää ne tarvitse piirrettyjen ottaa pois unesta. <laughs> niin, nimenomaan. Se voi nukkuakin välillä. Eikä enää jaksakaan kyllä valvoa kaikki joita. Paitsi brett se oli kyllä. kyllä se melkein koko sarja meni yhdeltä istumalta, mutta ei, ei sitten lopulta. Mutta se oli sen arvosta Oli kyllä, se oli sitä. Onko meistä tullut näin vanhoi? Kai meistä sitten on. Ei enää jaksa valvoa. Ainakin teistä kahdesta. Että mä oon sieltä vielä nuori, nuori ihminen. Mutta... Mä en ole ihan varma, miten tämä toimii, mutta... Joo. Tota... <köhön> <köhön> Tota, meillä oli tänään ihan aiheitakin, mistä ajateltiin puhua, ja ei, ei tällä kertaa nyt ihan aloitetta sillä kauden piirityllä, vaan ajateltiin, että keskustellaan vähän siitä, että mitä on anime visuaalit tarkoittaa meille ja, ja mikä niiden tärkeys on etenkin verrattuna sitten siihen tarinalliseen kokonaisuuteen. Ja meillä on varmaan aika erilaiset näkökulmat tästä asiasta, mutta todetaan nyt ensi alku kuitenkin itsestäänselvyytenä se, että tämä ei. Ole kenellekään mustavalkoinen juttu, eli ei ole sellaista, että pitäisi valita se tarinallinen sisältö tai visuaalit, vaan keskustellaan vähän enemmän siitä, että, että missä se raja menee niiden välillä, että, että missä vaiheessa visuaalinen tärkeys on iso ja missä välissä ei. Joo, nimenomaan ehkä tämä raja, että sellaista ihmistä tuskin hirveästi onkaan tässä maailmassa, joka haluaa huonoja visuaaleja animestaan, mutta sitten se, että miten tärkeä se on, on eri juttu. Nime nimenomaan. Ja kuitenkin visuaalilla tarkoitetaan myös hirveän montaa juttua, ei ainoastaan sitä sakukamafian animaation hehkotusta, vaan ihan niinku hahmo ylipäätänsä vaikka taustataiteeseen ja näin edespäin. Mutta mitäs Valtteri? Pitääkö mun nyt oma näkökulmani tähän pistää esiin vai? Se voisi olla ihan hyvä paikka sille sun koniluennolle, sille yhelle ja samalle. <lacht> ei saa kiusa. Heti alkaa kiusaaminen. Aika monet on varmaan huomannut, että visuaaleilla on mulle aika paljon väliä. Ja... No okei, okay, mä vaan siitä, että mua hirveästi suututtaa semmoinen kaunis englanninkielinen ilmaus kuin style over substance, mitä käytetään semmoisista teoksista, jotka panostaa nimenomaan visuaalisuuteen sen sijaan, että ne panostaa siihen niin sanottuun tarinaan. Ja tätä käytetään haukkuma-sanana, joka tarkoittaa sitä, että teoksessa ei sitten mitään sisältö, eli substanssia. Ja mun on ihan hirveän paska ilmasu ylipäätään, koska mun mielestä tyyli on aina osa sitä. En mä tiedä, onko se tarina osa, mutta se on osa sitä sisältöä. Joo, mä oon oikeastaan tässä aika samoilla linjoilla joskin. Uskon, että visuaalit ei mulle ihan yhtä tärkeitä ole kuin sitten sulle. Mutta mä en kanssani tota erottaisi visuaaleja sit tarinasta ja muusta sisällöstä, niin ei varmasti kovin moni muukaan. Koska se on nimenomaan se visuaalinen puoli, joka animesta... Animen erottaa muusta mediamuodoista. Ja siinä on kuitenkin sellaisia puolia, jotka tekevät sit huomattavasti tärkeämmän kanssa niitä, etenkin jos puhutaan vaikka designeista Et sen sijaan, että meillä on hahmo, jotka näyttää isukan päähenkilöltä, jota kukaan ei muista, niin meillä voi olla ihan kiva ja mielenkiintoisen näköisiä hahmoja. Ja muutenkin semmoiset huonot visuaalit kaikilla sarjoilla, niin omalla kohdalla rikkoo tämän Immersion sarjan ja Suspension Disbeliefin ainakin pahimmassa tapauksessa. Niin kuin vaikkapa tuossa Arslan Senkin jaksossa 11 nähdään aika mielenkiintoisen näköisiä juttuja, Silloin kun asiat näyttää kömpelöltä, etenkin kontrastina muuhun sarjaan, niin siinä tulee semmoinen tunne, että se immersio rikkoutuu siitä sarjasta. Et ei ne visuaalit ehkä ihan turhiakaan ole. Tästä päästään semmoiseen aika jännittävän kysymykseen siitä, että pitääkö olla aina joku funktio. Sillä pitääkö visuaalisuuden olla aina immersoivaa tai tarinaa tukevaa vai onko sillä oma semmoinen esteettinen merkityksensä. Joka on mitä mä oon vasta viime ruvennut miettimään sille, just kun mä oon alkanut suuttumaan tästä style over substance-ajattelusta, se, että et jotenkin aina kun visuaaleja lähdetään puolustamaan, niin lähdetään puolustelemaan sille, miten ne loppujen lopuksi tukee sitä tarinaa. Mutta mun mielestä visuaalisella kauneudella on kyllä kans myös semmoinen oma itseisarvonsa tavallaan. Ehkä se on se kaikkein pahinus itseä, jos katsoo animea ja tajuaa, että siinä ei ole edes yritetty tähdätä mihinkään. Vai. On vaan haluttu se, että Haider sanoisi, että ei se nyt niin pahalta näyttänyt. Mä vaistoan tiettyä provokaation makua tässä nyt, Walter. Sanoakseni vielä tuosta Style over Substance. Mä voin tietysti suhteessa jopa käyttää sitä. Mä ite taas suutun ehkä siitä, että nätti sarja, mutta mutta sitten siinä ei ole mitään niinku, kunnollista tarinaa. Tulee esimerkiksi tuo K-Project mieleen, näytti ihan kamalan hyvältä, mutta niinku, sen tapahtumissa ei saanut mitään selvää. Se oli ihan liikaa hahmoja, että niihin olisi ehditty siis syventyä yhtään. Mä saitte taas suutuin pahan puolella, siitä, että niin paljon rahaa ja kaunista taidetta meni sellaisen sarjaan, josta ei jäänyt oikein mitään käteen. Joo, mä ymmärrän kyllä tonkin puolen, mutta palan siihen Touniksen juttuun, että niitä visuaaleilla on, itsesarvo kauneudessaan. Mä oon jollain tasolla samaa mieltä, mutta niin, tota, mun mielestä kuitenkin se visuaalin, se tärkein puoli on se, että se ei riko ainakaan sitä sarjan kokonaistunnelmaa, mm, flouta, että se ei erotu sillä tavalla huonosti, että se rikkoisi. Ei se välttämättä tarvitse immersoida, mutta kunhan se ei ainakaan riko sitä immersointia. Joo, kyllä mä ymmärrän, että jos se on hirveästi riistiriidassa se, visuaalit ja se sisältö jotenkin, niin kyllä mä, kyllä mä siinä kohtaa ymmärrän, että niin tietysti, vaikka mä nyt mainitsin tuossa, että puhuin niin kuin kauneudesta itseänsä niin en mä toisaalta myöskään tarkoita, että, että visuaalit tois hyviä ainoastaan silloin, jos ne on niin kuin kauniita ja nättejä, vaan tietysti täytyy myös osata oikeissa paikoissa näyttää helvetin rumalta, koska se, joskus se vaatii se tarina sitä, joskus se vaatii, ja joskus se on hienon näköistä, että on rumaa tavallaan. mitä mä ajan takaa tässä? No, mulle tulee aika elävästi mieleen tuo akuno hana ainakin, mikä mun mielestä omaltaan hyötyi siitä, että se oli rotoskoopatto ja näytti ihan hirveältä, koska se sarja mun mm -hmm. mielestä yritti kertoa teiniä sellaisesta turhuudesta, typeryydestä ja no, vähän sellainen kaikkea vihava näkemys, mihin taas sopii tuollainen taidetyyli, joka ei yhtään imartele. Joo, animessa ei ole ehkä oikein totuttu tommoseen niin kuin, tarkoitukselliseen rumuuden käyttöön. Toisin kuin jossain pienten piirien taideleffa homosteluissa, mutta hana oli sitten ihan hauska semmoinen, että kun se tuli, niin sitten kaikki joutui muodostamaan jonkun mielipiteen siitä, että miten itse suhtautuu siihen, kun tiedostaa, että sarja näyttää rumalta, mutta sitten tavallaan voi ymmärtää, että se näyttää rumalta jostain hyvästä syystä. Se oli ihan jännä sarja, ja se on ihan hyvä katsoakin sen takia, koska animessa aika harvoin näkee semmoista, että joku jotenkin niinku provosoivasti karmeen näköistä koko ajan ja vielä tarkoituksella. En mä sano, että se on välttämättä hyvä, mutta tota, kyllä se saa olla olemassa. Se sarja vai? Kyllä. Joo, kyllä. kyllähän noin tota, visuaalinen rumuus on ihan hakusta joskus, ja toki sillä voi luoda myös kontrasti yhdenkin sarjan sisällä. Eikä ne omalla kohdalla ainakaan visuaaliset seikat aina tuu, Eteen. Yksi esimerkki on tämä Anime Kingdom Studio Pierrotilta semmoinen mukava 3 dcg hässäkkä Se näyttää ihan välillä oikeasti aika hirveältä, ja aika useinkin aika hirveältä, mutta sitten ne sarjan muut vahvuudet poistaa sen tavallaan visuaalisen heikkouden. jonka me edes kiinnitä siihen huomiota, että tällaisiakin sarjoja ainakin löytyy, et ei aina tämä huonouskaan ole tiellä. Joo, kyllä se mun on ihan relevantti pointti, että sarja voi olla hyvä, vaikka se näyttäisi rumalta. Mutta mä en kyllä yhtään, tai vaikka se olisi huonosti tehty, niin Kingdom on mun mielestä sen verran, mitä olen sitä nähnyt, niin se on myös oikeasti aika huonosti tehty. Mun mielestä se olisi voinut olla vielä ikimuistoisempi ja parempi varmasti, jos se olisi, jos se olisi näyttänytkin hyvältä, jos se olisi ollut taitavasti tehty, jos kaikki elementit olisi tukenut toisiaan, niin kuin ne olisi voinut. Kyllä, varmasti joo. O, mä sanon vielä tällaisen, sanotaan mielipiteen vahvoihin visuaaleihin jollain tavalla, että... Sitten taas, jos mun mielestä sarjassa on tavoitteena kuvata sellaista joka päivästä tapahtumatonta elämää, no sellaista kuin noin Slides of Life, ja se ei mun mielestä välttämättä tarvi sikäli voimakkaita visuaaleja, jos haluaa luoda just sellaisen tunnelman, että tämä on tällaista joka päivässä just, missä nyt ei oikeastaan tapahdu hirveästi mitään. Mä en sen takia lähtisi heti niin kuin suuttumaan sarjolle, jos ne ei yrittänyt visuaaliensa kanssa, koska sekin voi mun mielestäni tukea sitä sarjan tarkoitusta. Mun tuli tästä tämmöinen esimerkki mieleen. Kyllähän tiedät, kuinka paljon mä nautin vaikka Jujushikista. Ja jos me nyt ei puhuta niistä hahmo-designeista, joista minä nautin, mutta sinä et. Vaan puhutaan ihan siltä, mitä se sarja muuten näyttää. En tiedä, onko se kumpikaan teistä, ei kattonut sitä. No onhan minä. Sä oot kattonut ja nauttinut joka hetkestä. Siinähän on nimenomaan ideana on olla tosi luonnollinen sarja, joka sijoittuu tosi luonnolliseen elämään. Sekään ei ole niin kuitenkaan kökösti tai huonosti tehty missään vaiheessa, vaan siinä on siitä panostettu nimenomaan siihen, että ne ympäristöt on joko kiinnostavan näköisiä, tai sitten ne kuvataan kuvakulmista, jotka on niin kuin, tukee sitä, tai on panostettu vaikka siihen liikeanimaatioon, millä saadaan niitä hahmoja tuotu paremmin esille. Tavallaan ei sen tarvitse välttämättä sarjoja, ei tarvitse näyttää kaikkien surjitamalta, mutta panostetaan edes johonkin. Yritetään edes jotain, niin se olisi mun mielestä se ydinajatus tässä. Joo. Mä en oo tähän mitenkään vastaan, sanotaan, että mun mielestä se vaan ei ole sellainen vaatimus, että en suutu sarjalle, jos se sieltä puuttuu. Mä oon tosta samaa mieltä, että etenkin näistä kuvakulmista, kun on kyse, ja siitä, että etenkin dialogi kuvatessa, dialogi on lähtökohtaisesti sellainen asia, mikä suurelle yleisölle saattaa tuntua tylsältä, etenkin jos on pitkää ekspositioita. Se mielenkiintoiseksi tekeminen on yksi niistä jutuista, mikä sitten mä näen, että on visuaalien tehtävä. Ei, ei siis niille ihmisille, jotka nauttisivat siitä dialogista muutenkin, vaan myös niille, jotka haluavat katsoa sitä sarjaa ihan vaan viihdyttävyytensä puolesta ja ajattelematta asiaa, etenkin jos kyseessä on monimutkaisempi konsepti. Et sen takia on ihan mielekästäkin välillä löytää syitä, että miksi joku kahdeksan minuutin dialogikohtaus, missä ei tapahdu mitä on mielenkiintoisen näköinen, ja toisaalta miksi toisessa sarjassa se tuntuu pitkältä ja tylsältä. Näiden visuaalienkin taustalta just tämä, mitä Tounis tässä sanoi siitä Jujushikin tapauksessa, missä aika iso osa sarjista vietetään yhdessä tosi tylsän näköisessä luokkahuoneessa tai pienessä kopissa, mutta se silti tuntuu ihan mielenkiintoiselta ja hauskalta. Mä aika vähän katon semmosia sarjoja, tai niitä vaan ole niin paljon, Semmoisia, missä olisi tosi törkeästi käytetty ekspositio, koska se on mun mielestä semmoinen, missä viimeistään tulee se raja. Silloin mä olen oikeasti jo puhun, siitä, että tekijöillä on velvollisuus tehdä jotain, koska animes ei vaan saa olla puhuvat päät kertomassa minuuttitolkulla tyylisesti. Vaan silloin pitää ihan oikeasti mun mielestä keksiä jotain visuaalista virikettä siihen. Asioita voi näyttää. Aina on joku parempi tapa näyttää asioita visuaalisesti. Sen sijaan, että katsottaisiin vaan hitaita pannauksia jäbistä, jotka puhuu. Joo, mutta sitä kyllä näkyy aika usein. Että vaikka mä en Saosta juuri pidä, ja varmasti meillä on täällä yksi kaveri, joka pitää vielä vähemmän, eli Haider. Mutta se kahdeksan minuutin kohtaus, Saon on ykkösi aksessa, missä tämä Kajama... Ilmestyy punasena, hirvienä taivaalla ja kerää kaikki ihmiset kuuntelemaan. Se on mun mielestä kuitenkin ihan hyvin tehty esimerkki siitä, että kun oikeasti vaan puhutaan kahdeksan minuuttia yhdessä paikassa ja selitetään kohtalaisen tylsiä asioita siitä, että mitä sarjassa tulee tapahtumaan seuraavan 12 jakson aikana. Siitä tehdään mielenkiintoinen kaikille punaisilla varoittaville väreillä ja stop-merkeillä ja ja, ja sillä, että näytetään, että tyypit yrittää ulos alueelta. Että tämmöisiä hyviä esimerkkejä on kyllä vähän vähemmän kuin sit niitä, että vanadiksessa selitetään puhuvina päinä vaakakuvakulmasta, että mistä tässä maailmassa on kyse tyypille, joka on elänyt siinä koko elämänsä. No, Vanadiksen puolelle mä pidän kyllä tämän verran. Että ne taas on taistelun tosi hyvin noilla kartoilla. että Siinä taas selitettiin katsojille vähän uudenlaisella metodilla, että miten siellä oikeasti tapahtuu. Taistelukentän tapahtuminen tuli paljon enemmän järkeä, kun tiesi, että mistä siinä on kysymys kunnolla. Joo, siis kyllä Vanadiksen taisteluhomma, sen se hoiti. Oliko siinä se Shakkilalta juttu? Vähän sen näköny joo, että tota, se oli taas mun mielestä tällaista hyvää visuaalista kerrontoa. Hei, joskus mäkin huomaan sen. Hyvin tehty Haider. Siis nimenomaan tommoisestakin on hyvä, koska se on niin helppo laittaa vaan armeijat näyttämään taadusormusten herralta, jossa ne jäävät juoksee toisiaan päin kaksi tuntia putkeen verrattuna sit siihen, että oikeasti näyttää, mikä osa armeijasta tekee minkäkinlaisia juttuja, miten se vaikuttaa asioihin. just vaikka tommosen shakkilaudan tyyppiselmän. Muista muista tarkalleen, minkä näköinen se oli siinä vain adiksissa, kun mä en sitä kattonut niin pitkälle, mutta tarkoitin lähinnä, että se on, se on helppo ehkä ajatella niin, että nämä voi vaan laittaa tässä ja sitten se on jännää, kun nämä armeijat on tässä vasta. Mutta eihän se ole kenenkään jännää. Ei kenen, ketään, ei kiinnosta vaan katsoa niitä armeijoita. Vai kiinnostaako? Kyllä mua kiinnostaa, että että, Kyllä esimerkiksi Tsunketsuna Marjassa oli ihan mielenkiintoisia ne tappelu Mutta se, siinäkin on kyse siitä, että miten se tehdään. Että, näytetäänkö se silleen, että Arslan senkin 3D cg hepat menee <laughs> Ratsasta oikeasti, siellä on kaksi samaa hahmoa, kertaa 20 000, ratsastaa toisiaan päivää. Onko se Junketsunomaariassa, niin missä näytetään se paljon inhimillisemmin ja yhden hahmon kautta. Kaikki sotilat ovat tietysti erinäköisiäkin, mutta tavallaan tehän sit henkilökohtaisempaa, kun meillä on siellä tuttuja kavereita taisteluareenalle ja vihollistakin riveissä näytetään ihmisiä ja niillä on vuorosanoja. Niin Joo, se inhimillistä minun on tietysti tuommoisissa jutuissa hirveän tärkeä kanssa. mutta Shunketsunu Marjassakaan ei kuitenkaan koskaan tullut semmoinen fiilis, että mä en saa selvää, mit, mit, mistä, mitä tässä tapahtuu, että mit, millä tässä on niinku väliä. Shunketsunu Marjassnen armeijakohtaukset oli myös lyhyitä, niin oli selvästi joku pointti aina sen tarinan kannalta muutenkin. teisiin. ihan oltu Vanadiksen selässä matka, matkaamassa vallottamaan seuraavia alueita. Oliko Loghis, Galaxissankareissa jotain? Mun tuli vietkiä mieltä, että oliko siinä semmoinen jotain semmoisia symboleita, jotka näytettiin. Logihan hoiti tosi mielenkiintoisella tavalla taistelemiseen. Et siinä oli tämä yksi kartta ja sitten siellä kolmiot ja neljöt taistelu keskenään, kuten Mikko Lammi totesi leikkisasti. Ne on niin luennollaan. Kyllä mun mielestä se oli hirveän mielenkiintoinen ja siisti tapa näyttää se taistelu. Tai siitä tehtiin mielenkiintoinen ja siisti. Et vaikka spiraalin muotoiset kolmiot hyökkää, puoli ympyrän muotoisia neliöt vastaan, niin mun mielestä siinä oli, ainakin se silloin, kun mä katsoin sen sarjan, mä, mä kyllä koin ne jännittäminen, ne taistelut siitä huolimatta. Et toki sen olisi voinut näyttää vielä siistimmin, mutta... Kyllä mäkin muistan, että ne oli mun mielestä jänninen. Se oli toisaalta tosi selkeä. Vaikka se on visuaalisesti tosi karkea tapa, niin se on myös kuitenkin tosi selkeä. Niin kuin jopa semmoiselle, joka on koko maailmasta kaikkein vähiten, kiinnostunut sodan käynnistä niin kuin mä, niin se oli kuitenkin sille ymmärrettävä. No ei se ehkä semmoinen hyvä esimerkki visuaalisesta esityksestä kuitenkaan ole, mutta ei se ihan huonoinkaan. tuommoiset jutut on kuitenkin sellaisia, että ne ei toimi missä tahansa aina yhtä hyvin, vaan se sarjan tunnelman pitää tukea ja sen sarjan muun kokonaisuuden pitää tukea sitä. Esimerkiksi Code Geassissa oli niitä samoja hetkiä, ainakin siinä R2-sä, varmaan oliko ykkösessäkin, että missä näytetään Ykkösessä itse asiassa se toimi hirveän hyvin, että näytettiin sillä kartalla, kun nämä mobilsuitsien merkit kuolee ja tuhoutuu. Se toimi siinä hyvin, ja sitten kakkosseasonilta taas mentiin siihen, että näytettiin, kun miljoona ympyrää hyökkää, ne miljoona neljön kimppu. Ja se taas tuntui tosi tylsältä. Joo, mä sanoisin, että se, että kokonaiskuva on jotenkin hallussa tuossa sodan käynnistä, se on sellainen aika merkittävä tekijä, että jos mennään sille linjalle, että tuolla on armeija, mutta ei sillä ole väliä, mietitään niiden pomoja, hakataan siltä pää irti, se on vähän sellaista ehkä laiskempaa meininkiä, että. Joo, eikä oikein, ainakaan modernin sodan käyntiin oikein sovittoi taktiikka ja tyyli. Toisaalta, onko animessa lopulta, miten paljon modernia sodan käyntiä? Siellä on fantasiaarmeijat sitten avaruudessa, odotetaan Mekkoilla, mutta. Kuinka paljon siellä oikeasti niin sotilaita ampumassa toisiaan kohti sellaisella moderneilla tuliaseilla? Tuli vain mieleen, että onko niin kuin, animella mitään sellaisia omia kodeja ja väfiä? Et... En mä kyllä heti keksi mitään kunnollista, mutta Toshokan sensoissa tietysti ihan tuliaseella tapella, mutta se ei ole sen sarjan pointti. Kyllä aina tuntuu, että nuo tuollaiset realistiseen, militaristiseen niinku tyyliin hakeutuvat sarjat, ne on kuitenkin loppujen lopuksi aina niitä robojuttuja. Joku flaggi on semmoinen, joka mulle tulee mieleen tosi, että se voisi olla, mutta siinäkin taitaa sitten kuitenkin olla jotain robots-meidinkejä. No flaggiä kyllä niitä katsonut? Mulle kuitenkin luopu ihan vaan summauksena se visuaalissa. Voidaan me keskustella lisääkin, mutta tässä vaiheessa summaan tämänhetkisen tämän ajatuksen. Että et mulla ainakin visuaalisuudessa tärkeintä on nimenomaan hyvä kuvakerronta ja... Sillä tarkoitan siis sitä, että miten taustoilla, hahmon liikkeellä ja eleillä tai ihan vain desaineilla voidaan kertoa erilaisia asioita ja lisäasioita. eikä en, tällä nyt tarkoita mitään tyhjänpäiväistä kuvakerrontaa, millä ei mitä mitään tekemistä minkään kanssa. Semmoista pseudodiippejä, <lacht> mytologisia merkkejä jossain taustataiteessa, mitkä ei tarkoita mitään, vaan ihan vaikka sitä, että millaisia huoneet hahmoilla on, ja miten ne käyttäytyy myös elekieleltään toistensa kanssa. Et se on mulle paljon tärkeämpää kuin sitten se, että joku hahmon naama näyttää sepeltä tai sitten se, että sohjossa on paljon kimalluksia. Kyllä, kyllä sohjus pitää olla kimalluksia. Pitää olla, mutta kyllä se hyvä kuva kerranta monella asiaa semmoinen, mikä tukee sitä tarinaa niin, ja muut sisältöä, niin se on Tärkeämpää kuin se, että 5 lois olisi mulle itse arvo. Jonkinasteinen toki on, mutta ei nyt varsinaisesti mikään älytön. No, mä itse edustan tällaista näkökulmaa, että en huomaa näitä juttuja ihan hirveästi. On joita juttuja, mitkä on hyviä, niistä toki sitten tykkää. Ja hyvin paljon sellaista, mitä ei hirveästi vaan kiinnitä huomiota. Ja mä en kato, että se on mitenkään sarjojen synti tai niin kuin häpeä. Kai sen olisi voinut tehdä paremmin, mutta ei se mun nautintoani pilaa, vaikka niin ei teistä eikä. Aika harvassa on sellaiset jutut, mitkä oikeasti menee niin huonosti, että tulee paha mielisarjaa Ehkä mä en sitten vaan ole tässä hirveän sillä kriittinen, eikä välttämättä tarvikaan kyllä olla. Ei kai sitä aina tarvitsekaan. Mun se vaan jotenkin, että miettii sitä juttua ja muodostaa sitä jonkunlaisen näkemyksen on kuitenkin tärkeää. Mä oon sitäkin miettinyt, että minkä takia vaikka dialogille annetaan niin paljon enemmän arvoa, kun kuva kerronnalle, vaikka yleensä dialogissa hahmot puhuu ihan mitä sattuu, ja kuvakerronnallisesti kerrotaan se totuus siitä, ja se, että jos ei niin näe sitä, sitä kuva kerronnallista puolta siinä, niin loppujen lopuksi siitä sarjan tarinastakin ja hahmoistakin saa paljon vähemmän irti, ehkä joissain tilanteissa. Animessa on kyllä vähän hassu koska animessa on aika välillä aika kökkö kuva kerrontaa on sarjoissa, mutta... Se on ihan totta, ja Toisaalta jos me ymmärretään vielä kuvakerrontaa vielä sen laajemmassa merkityksessä, eli ihan vaan se, että mitä visuaalit viestii, niin kyllähän nyt jokainen niitä tietysti jollain asteella lukee, sillä astella viimeistään, että kun siinä sohjossa kimaltelee tytön takana, niin niitä taustat, niin sitten tajutaan, että ehkä se on aika iloinen. Kuitenkin siis ainakin jollain astella jokainen alitajuisesti viimeistäänkin näitä joita juttuja tajuu, mutta ehkä mä oon Samaa mieltä kuitenkin Haikun kanssa siitä, että jokaisella oma tapansa nautti piirretystä ja arvostetaan niin erilaisia asioita kuitenkin, että, että ei näitä ole pakko tai mikään vastaavakaan tajuta, niin kuin ei tietenkään Touniskaan sanonut. Mm. Nämä ovat vaan sellaisia juttuja, joita itse pidän tarkena ja joista mä saan enemmän irti teoksista. Esim. Mä en vois kuvitella, että mä katson Ikuharan teoksia vaikka Pingurumpu, katsomatta sitä visuaalista tai kuvakerronnallista puolta, että Mä en saisi siitä yhtä paljon irti millään. Siiku nyt on siitä jännä esimerkki, että musta tuntuu, että sen sarjat ei ylipäätään toimisi ollenkaan missään muussa muodossa, koska ne on selvästi rakennettu ajatellen sitä visuaalista. Tuolta, että jos, jos sä lukisit Pinkurummun kirjana, niin kuinka paljon siitä jäisi saamatta. Kuinka kökkösä se voisi ollakaan. En mä tiedä, mun mielestä Pinkurumpu ei mitenkään sille tarinallisesti ja hahmolta ollut mikään mestari, jos se oli vaan se kokonaisuus, mikä siitä teki sitten sen on merkittävästi paremman piirretyn, mutta, mutta, mutta. saaks ottaa yhä asiaa silloin, kun sä mainitsit äsken? Saat. Sä mainitsit semmosen sanan kuin elekieli. Mä en varmaan varmaan sä edes sitä, mutta tuli se mieleen tuossa ainakin. Se on muuten elekieli on semmonen jännä juttu, jota mietin kahden viimeaikaisen piirretyn kohdalla erityisesti. Ensimmäinen oli toi Bokurava minna kavaisoo, jossa selvästi sen elekkieltä käytettiin tosi hyvin, ja sitten toinen oli saekano, missä Spencer Savamura elekkielellä oli mun mielestä paljon vaikutusta sen, sen hahmon söpöyteen, mutta se, että miten animessa ei oikeasti hirveästi, varmaan se että hahmojen liikuttaminen on niin vaikeaa, niin elekkieli jää kyllä ihan sairaan huonoksi yleensä. Mä oon samaa mieltä siitä, että se on harvinaista, mutta sit mä nostan taas yhden tuoreen piirrettyneisiin, missä se tehdään tosi hyvin, eli Hibike Euphonium, joka mun mielestä nimenomaan loistaa tässä, että Hahmoilla no. on jatkuvasti pieni ilmeet, pieni viestejä, mitä ne antaa, ja niistä saa paljon enemmän irti, ja ihanaa, että mainitsit Bokurava Minna Kawaisoon, jossa Elekki eli on kyllä mitä erinomaisinta. Mutta se on semmoinen juttu, että et en mä saisi siitä sarjasta millään niin paljon irti, ellei se tekisi koko ajan jatkuvalla syötöllä näitä pieniä Sulosi eleitä ja ei välttämättä sekä että ne viestis mitään varsinaista tunnetta tai ajatusmaailmaa siitä hahmosta, vaan ihan vaan se, että katsoja saa siitä jo fiiliksen. Reina tekee pieniä viakkaita hymyjään ja näin edespäin. Jokainen studio ei voi olla Kyoto Animation, annettakaan se heille anteeksi, että kaikki sarjat ei ole tätä tasoa, mutta se on mun mielestä jotenkin hirveän outoa ja ehkä vähän surullista, miten jos hahmoilla on elekkieltä niin tai niinku ylipäätään oma tapansa liikkua, niin sit se on tosi semmoista alleviivattua, että jos hahmon supergenkiä pomppii seiniä tai sitten hahmo on, ja seini, sit hahmo on ja kaatuilee koko ajan tai mitä tahansa, mutta ne on aina super jotain. No mutta, eikö se itse ole hyvä? Totta sanonut, että jos katsojalle ei tätä juttua kerrota, niin eihän silloin voi tajuta, että eikös tässä nyt panderoida sun makuasi. Se on vaan tunnekuvauksen kohdalla. Mistä mä voin tietää, että mun pitää itke, jos, jos ei saada vettä ja on viulumusiikki. Mutta olisiko sitten Haider sun versio, jos me lähdetään tälle linjalle, niin olisiko sun versio se, että, että, että hahmo sitten sanoisi sen, että nyt mä on surullinen? Se on musta oikeasti tosi jännää. Kuitenkin hahmo, jolla ei ole minkäänlaisia kykyjä osoittaa omia tunteitaan, sen täytyy sanoa ne verbaalisesti, vaikka ne ei näy. Mun mielestä tossa on oma charminsa, jota sä et sitten ehkä ole samalla tavalla sisäistänyt. Ei, ei kyllä mä ymmärrän, jos se on niinku tavallaan semmoinen, en mä tiedä, gap-juttu, mutta semmoinen, että jos hahmoja jo osaa oikeasti ilmaista tunteitaan, niin se on eri asia, joo. Joo, no siis mä voin jatkaa tuosta kielestä että kyllä mä teidän kahden kanssa samoilla linjoilla olen, että sitä on kauhean mukava nähdä aina, kun sitä havaitte, mutta Just varmaan olikohan se korimmin mainittama, että koska animaatio nyt on sen verran rajoittunutta, kun on aina välillä, niin sitä ei hirveästi näe, mikä on harmi. Joo, to tounishan sen siitä sanoi, ja, ja se on ihan totta, että tällaisia ei vaan yksinkertaisesti ole resursseja, ja välttämättä aina edes sitä visiotakaan tehdä näin, mutta on niitä sarjoja onneksi olemassa, ja okei, semmoiset. Tämä ei ole ehkä paras esimerkki semmoset pienestä ja viehkeästä elekielestä, mutta Mikakunin on yksi erittäin hieno sari siitä Dow Siinä koko ajan kuitenkin tehdään sellaisia animaatiollisia seikkoja, mitkä saa sen sarjan näyttää söpömmiltä. Ja semmosia pieniä eleitä kyllä näkyy aina välillä, että jos hahmo juoksee käytävää pitkin, niin se vilkasee sinne sivulle, eikä se vaan. Ja tekee semmoisen pienen liikkeen, Se on ihan pieni yksityiskohta siinä sarjassa. Mutta semmosia, kun on tarpeeksi, niin niistä alkaa tulla kokonaisuus. Että se ei vaan juokse samaa loopianimaatiota ja näytä ihan samalta kuin mikä tahansa muukin sarja. Mä muistan ton kohtauksen, mistä sä puhut, sä oot näyttänyt sen. Ja aloin miettiä, että miksi mä en kiinnittänyt siihen huomioon. Ehkä tässä on just se, että sitten kun tämä liike muuttuu tarpeeksi luonnolliseksi, että sen oikeasti tekis oikeatkin niin ihmiset, sitä ei ajattele sillä tavalla, että hei, tämä on hyvä animaatiota, mutta se on vaan tavalla, että hei, näinhän joka ihminen tekisi oikeassa elämässä. Joo, ja mun mielestä ainakin parasta animaatiota on sellainen, mihin sun ei tarvitse kiinnittää ihan hirveästi huomiota. Mä en, aina, mä en katso sarjoja silleen, että onpa loistavaa animaatiota, vaan mä oon siinä inessä siinä sarjassa koko ajan, ja sitten jälkeenpäin mä saatan palata miettimään syitä siihen, että miksi tää oli niin siisti, miksi tää oli niin kivaa. Ja tälläs, tällainen puoli mun mielestä animaatiossa on, että ehkä sitten parempi, vaikka tämä meidän tounis on sanomaan siitä, että miten hyvän animaation voi kokea tavallaan itseisarvona sen sarjan aikana, vai? Kyllä mä oon myös, myös sitä koulukuntaa tavallaan, että jos sarja on tehty hirveän hyvin, ja se tuntuu luonnolliselta, ja sitä ei tarvitse ajatella, niin sitten se on todennäköisesti immersoinut niin hyvin, että se toimii, ja sitten kun sitä jälkeenpäin miettii, niin se on vaan ollut niin hyvä, että sitä asiaa ei tarvinnut ajatella, mutta se, että kyllä mun mielestä on myös oma itseensä arvonsa tietysti myös semmoisella animaatiolla, joka ei ole luonnollista, vaan nimenomaan niin kuin tulee sun näköpäin sille, että nyt täältä tullaan, saatana, se on niin kuin, näyttää siistiltä, ja jos on semmoisessa kontekstissa, missä sen pitää olla, niin mun mielestä se on parempi vaihtoehto myös, kun se, että olisi sellaista luontevaa animaatioa. Tietysti tuossa päästään semmoiseen vaikeiseen kysymykseen, mikä mä en ole itse katsonut tota oregairun uutta kautta, mutta mulla tuli se tästä vahvasti mieleen, kun siellä on ilmeisesti aina kahden hyvän animaattorin jälkeä noin minuutin verran per jakso. Et eikö siinä kuitenkin semmoinen että jos sarja on muuten vähän niinku kökösti tehty, ja sitten siellä on minuutti aina hyvää, niin... Vaikka se minuutti olisi kuinka hyvä ja luonnollista, niin rikkoo se kuitenkin vaan sen flow- tai sen sarjan tyylin. Pitäisikö se kuitenkin olla sitten, että se olisi palusta loppuun kökkö, jos se aikoo olla kökkö? Tuleeksi semmoinen, että nyt mä kiinnitin huomiota tähän asiaan ja se häiritsee mua keskittymästä tähän itse, mitä tässä yritetään ilmasta? No mä voin itse sanoa, mä oon katsonut nuoren kairun kanssa ja mä oon ollut siinä niin siitä tarina- ja kirjoituspuolesta, että mä, ole, mä itse huomannut mitään sellaista, tason nousua tai laskua minkään minuutin kohdalla jaksossa. Et... Okay. Mäkin olen katsonut sitä kakkoskautta ja ei, mä, tiiä, mä ehkä vastaan mieluummin siihen kysymykseen siitä, että et pitäisikö sen olla kökkö koko ajan ja mä sanoisin, että on tapauskohtaista eikä mitään yleispätevää linjaa ole, et joskus sarja näyttää tosi kököltä, ja sitten tulee ihan loistavan näköinen hetki. Kingdomissa käy näin muutaman kerran. Se, se vaan voimistaa sitä niinku kohtauksen tärkeyttä aika monessa sarjassa, ja toki voi olla myös sellaisia teoksia, missä se vaan loistaa niin paljon läpi kaikesta, että se sitten rikkoo se immersion. Mutta, mutta kyllä Juhu. musta tuntuu, että ehkä useimmin ainakin omalla kohdalla, käy silleen, että se vaan tekee sitten. Siit, juuri siitä kohtauksesta vielä paremman näköisen ja vielä hienomman, että pikemminkin immersoivaa voimakkaammin just siihen kohtaukseen, mutta tapauskohtaisesti. Ehkä tässä ollaan myös vähän eri koulupuntiin siinä jossain määrin siinäkin asiassa, että et onko kaiken tarkoitus olla immersoiva, onko tarkoituskaan niinku heittäytyä, heittäytyä aina mukaan siihen vai voiko asioita katsoa myös ulkopuolelta ja nauttia tavallaan niinku etäisesti etäisesti jutuista. Tietysti sekin riippuu tosi paljon sarjasta, että miten on hyvä suhtautua mihinkin, mutta Joo, kyllä mä itsekin näkisin ehkä myös kuitenkin tälleen ettei kaikki sarjat ole immersoivia, mutta kyllä ainakin animessa itselle huomattavasti suurin osa ne on, sitten, on niitäkin sarjoja paljon, joista voi nauttia ihan vaan katsojana ja näin aika paljon, mutta Joo. Ehkä se on sitten sellaiset sarjat, missä ollaan niin kun... Sarja haluaa, että sä oot emotionaalisesti tunnettaus olla koko ajan läsnä siinä ja oot niin pystyt samaistumaan ja tälleen, jos miettii, mi minulle tulee taas heittämään jotain esimerkkejä, vaikka Sakura Show on semmoinen sarja, mikä mun mielestä koko ajan siinä kyllä osataan myös se, että itketään vesisateessa, kun on surullista, niin se on semmoinen sarja, mihin pitää, pitääkin immersoitua, mutta kai se on tapaus ja henkilökohtaista, että mihin Mä ymmärrän sen, että kaikki ei välttämättä kiinnosta koululaisten ongelmia aina ollakaan niin täysillä emotionaalisesti mukana niissä, mutta nyt mulla ei aika kaukana niistä visuaaleista, mistä meidän piti puhua. Mun piti tuohon aiempaan vielä, kun sä sanoit sellaisesta tosi ylivedetystä animaatiosta, että se, mä ehkä menisin samalle linjalle sun kanssa siinä mielessä, että ennemmin ottaisin sit sellaisen tosi ylivedetyn jutun ihan vaan sen takia, että se on... Se on sellainen animen mediana vahvuus, että siellä voi tehdä juttuja, mitä oikeat ihmiset ei voi tehdä. Ne hienommat nyanssit on kivoja, mutta niitä ei ole yhtä mahdoton tavallaan toteuttaa median ulkopuolella. Joo. Mutta tästä mä oon muutenkin aina jaksen paasata ihmisille ja eläimille sitä, että jos tehdään animaatioa, niin tehdään sitten mieluiten juttuja, mitä voi toteuttaa vain animaationa. Mutta en mä toisaalta lähes sitten kuitenkaan vaikka eufoniumi ja syyttämä, vaikka se on tosi realistinen sarja kaikin tavoin mun mielestä, niin kyllä mä haluan, että se on nimenomaan animaationa toteutettu. Kyllä siinä otetaan tietysti paljon, paljon irti myös, mutta, mutta en mä tiedä, onko siinä tehty yhtä asiaa, mitä ei voisi toteuttaa live action niin kai mä tässä vaan rikon omaa periaatettaani, en halua että kaikki koko maailmassa on suritama. Joo, onkohan meillä enempää tästä aiheesta vai haluatteko te pistää vielä omat tiivistelmänne siitä, mitä ajattelette No mä voin sanoa sen verran, että on ihan ouko olla visuaaleille sokea animeharrastaja, ei mulla muuta. Se on varmasti auttanut silloin 2000-luvun alus. No no, ei ne edes näytä pahoilta, sä oot vaan ennakkoluulonen. Mä katsoin tuossa just Hikarun Goon, joka on 2000-luvun alulta eniten näyttävä sarja. No ei ehkä eniten, silloin on jotku vielä pahempia, mutta se näyttää tosi paljon just siltä. Ja no, en mä vois sille mitään, että se oli kyllä varsin hyvä sarja mutta siitä, että se näytti ihan kamalalta koko ajan. Mä haluaisin, haluaisin vastustaa tämmöistä henkistä laiskuutta sarjan visuaalien luomisessa, mutta en mä aina pysty siihen. Hyvät sarjat voi olla kyllä hyviä, vaikka ne olisi vähän rumiakin. Mutta kyllä tuntuu, että aina ne mestarillisimmat sarjat on kuitenkin niitä, jotka tekee myös sen visuaalisuuden hyvin. Joo, mä oon tosta samaa mieltä ja sitä me taustataiden edettiin toistaan muutaman kerran. Että se kunnianhimoinen projekti tekee kyllä kaikki puole täysillä. Ei välttämättä kaikkea täydellisesti tai kaikkea hyvin, mutta ainakin niin kuin pyrkiä ja yrittää. Että harvemmin ainakin omalla kohdalla ne huippusarjat tai omat lempisarjat olisivat sellaisia, mistä mä en osaisi visuaaleista sanoa mitään, tai jos mä sanoisin, että onpas, olipa muuten unohdettava ja keskinkertainen. Mm. Sitten meillä olisi tarkoituksen puhua vähän siitä, että, että animiasta puhuttaessa käytetään aika paljon erilaisia termejä ja erilaista kieltä. Sallikaa mun käyttää sanaa jargonia. Ja puhutaan vähän muutamasta vaan. Ihan muutamasta termistä ja sanasta, jotka käytetään vähän väärin, tai ihan muuten vaan hassusti. Ja meillä olisi ekana tahditus. Pacing. Joo. Tuntuu, että Aika monet käyttää sitä vaan tavallaan tuodakseen lisää tämmöistä syvyyttä tai akateemisuutta omaan perusteluunsa. ettei halunnut vaan sanoa, että ihan kiva sarja, vaan sanotaan, että hyvä tarina, jos se oli hyvä tahditus. Mutta mitä sillä lopuksi tarkoitetaan, on vähän eri asia. Tai ei välttämättä eri asia, mutta ei välttämättä tarkoiteta oikeasti sitä tahditusta, vaan jotain ihan muuta. Mulla on semmoinen pointti tahdituksesta, tai miten mä itse tämä tahditus-sana on muuakin samalla tavalla mietityttänyt tässä, koska jotenkin mulla on semmoinen käsitys, että ihmiset käyttää sitä silloin, kun ne katsoo jotain, ja niillä on katsoessa semmoinen hetki, jolloin ne ei jaksa keskittyä siihen, niin sitten siihen tulee semmoinen tunne, että on huonosti tahditettu, koska mun mielenkiinto lopahti. Tämä on se, missä mä itse tunnen eniten törmäävän sanaan tahditus, se on tavallaan syy sille, että ei itse jaksanut keskittyä johonkin asiaan. Mutta toinen, missä siihen jatkuvasti törmää, on tietysti kaikki sovitukset, lähinnä manga. manga-sovitukset tahditetaan animeksi erilaisilla jännittävillä tavoilla, niin siihen törmää, mutta jatkakaa No, mä itse en voi sanoa, että olisi minkäänlaista varmuutta siitä, että käytänkin termiä oikein, mutta Mulle tulee yksi ehkä hyvä ja no yksi tähän hätään huono esimerkki siitä, mitä mä ajattelin tahdituksen itse tarkoittamaan, Oli oli tollanen piirretty tuossa vuosipari takaperin kuin Hitsugino Chai, joka oli mun mielestä kamalan hyvin tahditettu ja mulle se tarkoitti sitä, että 12 jakson sarjaan saatiin mahtumaan tosi paljon tapahtumaa, juoni etenikin tavallaan koko ajan. Siinä ei tullut sellaista tylsää hetkeä tai sellaista tunnetta, että tämä oli ihan turha jakso, mikä ei tarjonnut mitään. Mutta se ei tuntunut myöskään kiirehditöltä, että hahmoihin ehdittiin syventyä, mikä juttu ei tuntunut siltä, että rushattiin vaan läpi, vaan ne oli vaan saanut siihen niin kuin 12 jaksoon kertaa 24 minuuttia mahtumaan ihan hirveästi tavaraa. Ja se tuntui kauhean kivalta, että koko ajan sai tavallaan rahansa väärin siinä sarjassa. Mulle taas ehkä tahditus, se voi tarkoittaa myös tätä, tota, mutta Ehkä yleisemmin, mä, jos mä puhun sarjan tahdituksesta, niin mulle se tarkoittaa, otetaan vaikka toi Unlimited Blade Works TV-versio esimerkiksi. Se siinä mun mielestä on ehdottomasti ongelmia, etenkin viime aikoina ollut nimenomaan sarjallisessa tahdituksessa. Että Chiron ja Archerin tappelu kestää kaksi jaksoa ja se loppuu. Sen sijaan, että se loppuisi jotenkin dramaattisesti jakson lopussa, niin se loppuu keskelle jotain jakson alkua, ja tavallaan se ei kuljeta sitä samaa henkeä seuraavaan jaksoon, vaan se tuntuu vähän tönkömältä. Ja, ja sitten niin tota, ylipäätänsä se, että miten nämä jaksot kytkeytyy toisiinsa, toki jakson sisällä myös, että miten ne leikkaukset ja muut menee, mutta Ylipäätään se, että miten jaksot kytkeytyvät toisiinsa, tai mitä informaatiota, niin kuin Haikku tuossa sanoi, että saadaanko tuotua hahmot esille ja näin edespäin, ne on tärkeitä juttuja, mutta yleisesti se, että jakso tuntuu etenevän loogisesti, sarja tuntuu etenevä loogisessa järjestyksessä. Joo, onko tämmöisessäkään, otetaan nyt sama esimerkki UBV, niin jos sinun on Shiroin ja Artsin, niin kestää kaksi jaksoa, niin onko se ongelma se, että se kestää kaksi jaksoa, vai se, että siinä ei ole sisältöä kahden jakson verran, ja sitten se tuntuu niin veilytetyltä tai tylsältä, tai tuntuu, että, että sä et vain jaksa katsoa tätä samaa paskaa näin pitkään. onko se, niin kuin se on se ongelma missä siinä? Mun niin? mielestä ongelma on molemmissa, et etenkin kun puhutaan siitä, että jos se sarja, tai ei olisi tahditusongelma, jos sen sarjan mielestä tämä oli koko sarjan tärkein tappelu, mitä se saattoi ollakin, mutta mun mielestä se sarja ei tuonut sitä ajatusta hirveän hyvin esiin. Mun mielestä osa tahditusta on se, että mitä priorisoidaan. Ja mulle ei ainakaan itselleen tullut sitä eeppistä fiilistä siitä, että miten Shiro tappelee archeria vastaan ja miten Shiro kokee elämänsä valaistumiset ja kehittymiset. Ja miten se sarja kliimaksoituu tavallaan siihen. Siinä olisi kyllä aineksi sitä varten, mutta mulle ei koskaan välittynyt sitä fiilistä. Sen takia se sitten tuntuu siltä, että sitä pitkitetään ja eikö vaan se, että se on pitkä tappelu, vaan mitä se myös sijoittuu siinä sarjan, niin kun, että se sijoittuu kahteen eri jaksoon ja se ei ollenkaan toimi silleen, että se tappelu loppuu viime jakson, eli oliko se nyt jakso 11 viidennellä minuutilla tai jotain. Mä oon nyt kyseiset jaksot jopa katsonut ja mä oon ite ainakin tulkinnut kyllä niin, että, että mun mielestä sen sarjan koko tärkein point hetki on tavallaan kyllä se Archerin ja välinen konflikti just siinä hetkessä, ja sen jälkeen se on, se koko loppusarja nyt on sitten vaan että hoidetaanpa se pois alta, tämä sota tästä. Että siinä mielessä me ymmärrän, miksi ne siihen aikaa, mutta mun mielestä suurin ongelma oli lähinnä siinä, että, että ne ei ollut saanut sitä nimenomaan niin kuin, tuntumaan niin isolta ja tärkeältä, koska Feitin ongelma nyt on aina ollut se dialogin, se, että se on, dialogi on kryptistä, mutta se on ihan selvästi tajunnan virtaa semmoista niin kuin, täysin mitä sattuu tavallaan, ja se on hirveän huonoa välittämään tuommoisia asioita, niin kuin, että, että mikä tässä nyt on tärkeää. Mielestä, silloin kun mä katoin sitä, niin mulla se ei ollut ongelma, että se kesti niin kauan. Mä tietysti katoin ne jaksot putkeen, niin mulla ei tullut sitä tunnetta, että, että miksi tässä että katkessapa tämä jakso hassusta kohdasta. Mut. Niin, no joo, ehkä UBV on ollut paras esimerkki kyllä tähän ottaa muuten kanssa, oli vaan eka jos tuli mieleen. Kuitenkin se siinä tahdituksessa, niin mulle se ylipäätänsä tarkoittaa, sitä, että miten ne tarinalliset tapahtumat etenee missä järjestyksessä toki on myös tärkeää, mutta millaisessa flowsa ja näin edespäin. Ja kun mä näen, että joku käyttää sanaa, että on huonosti tahditettu, mä toivoisin, että joku avaisi sitä enemmän. Koska se, että pukee omat ajatuksensa sanoiksi, eikä semmoiseksi tyhjänpäiväiseksi jargoniksi, se tekee myös muille helpommaksi ymmärtää sen. Et mä en itse halua käyttää... Tai mä en ainakaan yrittää käyttää sellaista kieltä, jota kukaan muu ei ymmärrä. Kyllä kaikki ymmärtää, että mitä sana tahditus tarkoittaa noin suunnilleen, mutta jos sitä käyttää tietystä sarjasta, niin mieluummin myös selittää siihen sen perään, että mitä sillä tarkoittaa sen sarjan tapauksessa. Toivottavasti se jotain muutakin, kuin, että et tuli tyylisää sen kanssa, joten tahditus oli varmaan paska. Joo. Mites Veli Haider, onko tullut esimerkkejä tai eteen sellaisia. Joo, no tota, voin vaikka Walterin iloksi mainita tällaisen sarjan kuin Sword Art Online, joka tota oli mun mielestä tässä tahditus rintamalla ongelmallinen tapaus just sen takia, että ekat kaksi jaksoa annettiin ymmärtää, että, tosiaan, että siellä on tää taso dunkua eteenpäin vedettäväksi, että päästään sieltä pakoon, ja se on ihan ok, mutta sitten tosiaan alkoi tulla näitä tyttöjaksoja, jotka ei oikein niistä ei oikein tiennyt mihin kohtaan ne siinä sarjan omalla aikaan sijoittu päähenkilö käyttäytyi ihan eri kuin edellisessä jaksossa mä tiedän, että se johtuu siitä, että ne oli vissiin jotain sivukokonaisuuksia tuolta kirjoista ja yksittäisiä chaptereita, mut mun mielestä sekin oli valinta laittaa just ne eikä sitä, että vedetään sitä luolastua eteenpäin, loogisessa tahdissa, ja sitten kun palattiin lopulta siihen, että ai pitäisi päästä täältä Oliko se nyt Alfheimsenekan nimi? Onko se Aingrads eikö? Joo, Aincrad ihan totta. Et siinä vaiheessa, kun muistettiin, että Aingrads pitäisi päästä pois, siitä oli jo mennyt kolme neljäsosaa. Ja tämä oli täysin niin katsojilta sivuutettu tällainen pieni yksityiskohta. Joo, se on, se on itse asiassa tosi hyvä esimerkki, kun itsellekin tulee nyt mieleen nämä muistot. Ja mun mielestä tahditusongelma näkyy kyllä parhaimmillaan silloin, kun sä aloitat jonkun saunijakson, neljäköhän se oli, ja sä on ole varma, onko jäänyt jakso välistä. Se alkaa jostain ihan mistä sattuu, ja siellä vaan tulee niitä satunnaisia kahden vuoden hyppäyksiä, mitä ne ei, niinku ei huomioisi sitä mitenkään. Ne, to, jossain vaiheessa ne vaan toteaa, että me ollaan levelillä 46, mutta ne ei koskaan yritäkään selittää edes, mitä siinä välissä on tapahtunut, ja... Semmoinen anime kuin Kemono no Soja Erin taas hoitaa hirveän hyvin nämä timeskipit siltosin että se aina tekee hirveän selväksi, hirveän nopeasti, että nyt mennään myöhäisemmässä ajassa, ja tällaista ja tällaista on tapahtunut välissä, ja se tekee sen tyylikkäästi. Joo, tietysti Sao on ollut animen sovittajille kamala vaikea, koska se on kirjoitettu silleen, että kirjoitan ensin yhden tarinan, ja sitten koska ihmiset on tykännyt, niin keksinpä tähän lisäjuttuja ja sitten niistä on pitänyt saada yksi puolen kauden mittainen kokonaisuus, niin se, että ylmäisen tavallaan tai jollaan ajatuksen tasolla, että kaksi ekaa jaksoa pohjustaa sen, että mitä me aletaan tekemään, ja sen jälkeen tutustutetaan siihen maailmaan ja sen jälkeen vedetään niin kuin romanssu ja Luolastot loppuun. Mä ymmärrän sen tavallaan niin, kuin, niin kauan, kuin se on paperilla ideoina näin, mutta kyllä mäkin muistan, että katsojassa se oli tosi nihkeen tuntusta, että siinä on aikaa on kulunut ja se aika ei ole vaikuttanut kehenkään mitenkään, vaikka ihmiset ovat kuolleet ympäriltä ja siinä on vain yhtäkkiä edetty hirveän paljon, vaikka kaksi ekaa jaksoa buildasta tavallaan sitä, että mä pääsen näkemään kun nämä etenee tässä pelissä, mutta se on just se, mitä siinä ei tulla näkeen koskaan. Joo, mä olisin siitä kaivannut, että ne olisi nimenomaan yrittänyt on nämä välissä olevat jaksot sellaisiksi yhdeksi narratiiviksi, että siinä tulee se tunne, että se oikeasti edetään koko ajan, että tavallaan ne edellisten jaksojen tapahtumat olisi jotenkin edes näkynyt niissä seuraavissa. Joo. Mä haluan vielä yhden esimerkin ottaa. Oremon on Katarin tahdotus, josta on paljon kuulunut juttua siitä, että se selkeästi kolme jaksoa saada ensimmäinen chapteri sovitettu. Siinä se mun mielestä kaikki toimii tosi hyvin, koska se ottaa aina yhden elementin, että nämä etenevät suhteessa tämän verran tässä jaksossa. Ja vaikka se on yhden chapterin sisältä, niin se silti mun mielestä on tosi hyvin jaateltu. se ei koskaan tullut tylsältä tai siltä, että tämä etenee liian hitaasti tai että tässä että jollain jaksolla ei olisi mitään pointtia. Toi on ihan totta. Ja mä yllätyin tosi paljon, kun mä kuulin tosiaan kun Petteri Uusitalo, kun sen sen sanoi yhden chapterin sisältä nämä kolme eka jaksoa. Olihan se chapterikin vissiin satasivunen. Joo, joo. Puoli pokkari. Joo. Mutta kuitenkin se se vaan toimii sen sarjassa tosi hyvin, ja sen ei tartekaa kiirehtiä yhtään mihinkään. Tärkeintä kai se on, että joka jaksolla on se oma pointti, minkä takia se on olemassa. Ja sitten, jos se saadaan tuntumaan mielekkäältä ja kiinnostavalta, niin sitten se on hyvin tahditettu. Joo. piste. En perustele. Ottoi jo niin mulle uutta tietoa, että se kolme jaksoa, yksi chapteri, että tota... Ei se mitenkään tuntunut pitkätetyltä, että tunnekuvaa on mun mielestä muutenkin sellainen juttu, että siinä on parempi laittaa enemmän aikaa peliin kuin liian vähän. Et en voi kukehua tätä päätöstä. Sitten mennään seuraavaan termiin, joka on kaikkeen rakastama post-madoka. Tänsä kyllä päästä ihan itse selittämään meille tämän homman. Mä tiedän kyllä, että sitä käytetään paljon sitä termiä. Joo... Ja... Tämä on vaan semmoinen, joka mulle tuli mieleen, kun mietittiin tossa, että mitäs pitäisi ottaa esille kaikista maailman sanoista ja termeistä, jota näkee jatkuvasti. Ja mä tiedän, että useimmat käyttää tätä ironisesti, mutta sitä näkee silti kasukullakin ihan epäironisessa merkityksessä, kun puhutaan jostain piirretys, jos tapahtuu jotain ikävää, niin sit sanotaan post-Madoka. Ja kaikki kuitenkin toivottavasti on edes kuullut, että sellaista aikakautta ei vielä ole kuin Post Madoka. Eikä kyllä tule olemaankaan. Yhtään sen enempää kuin olisi ollut Post School Days aikakautta. Et mä en tiedä, onko tästä yhtään enempää sanottavaa, mutta toki Madoka oli vaikutusvaltainen teos ja on sillä ollut vaikutuksia jonnekin suuntaan, mutta ei se nyt anime muuttanut millään tavalla niin paljon, vaikka verrattuna Neogenesis Evangelionin, josta puhuttiin post-Eva-aikana, ja se nyt edes jollain tavalla on perusteltua, koska todella monet piirrettyt muuttivat tyyliään. Joo, ehkä toi post-Madoka. Se oli helppo synnyttää se termi silloin, kun tuli tää gene, joka kertoo tai joo piirretty, joka, joka tuli ja keksi. Että mekin voitaisiin laittaa pieniä tyttöjä kärsimään, mutta kyllähän taikatyttösarjoissa on kärsitty kautta aikoina niin Sarjoissa on muutenkin kärsitty kautta aikoin. Eikä mun mielestä ole edes näkynyt mitään semmoista, että voi edes kehtaisin itse edes yrittää semmoista, että ehkä Maduka teki kärsimyksestä semmoista, että, että uskalletaan enemmän tehdä semmoista. En mä ole nähnyt mitään semmoista kehitystä missään, mutta siltä siihen termiin törmää aina väliin. No aika lailla, että ehkä jos jotain, niin tällaiset taikatytön määritelmän rajoilla keikkuvat Sarityöstä, varmaan vaikka Tori-Sohvalla olisi paljon sanottavaa, niin tota, ne on mun mielestä pikemminkin mennyt Nuoremmille lapsille suunnitelmiksi syöpyä miksi pääasiassa ja no sit on esimerkiksi joku prekkure, joka vaan eteenpäin ihan omalla painollaan normaalisti, että ei Madoka esimerkiksi siihen vaikuttanut mitenkään. Noin genren sisällä mä en ole nähnyt sillä hirveästi minkälaisia vaikutuksia, paitsi just noin geneä, joka kerrotaan joon kärsimystytöt ja olikohan joku toinenkin, mikä vähän samaa me teki, mutta tota, ne ei ollut kummikaan kauhean hyviä. Eräs. Termi, joka Madokaan ja Post-Madokaan usein liitetään, on se, että Madokaaisdekonstruktio tyttö hommista. Ja sanotaan nyt, että ei sitäkään kannata sanoa ääneen. Ihan näin yleisenä vihjeenä. Humanistit suuttuu, jos käyttää niiden termejä, varsinkin kun termiä käytetään lohduttoman väärin kaikissa tilanteissa. Kyllä. Sitten mennäänpä semmoiseen... Ihanaan aiheeseen kuin budjettiin, ja me voidaan antaa varmasti puheenvuoro Tounikselle. Joo, mutta kyllähän budjettitermi on kaikille varmasti tosi tuttu, ja kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Mitäpä tästä nyt puhumaan sen enempää? No ei vaan. Budjetti on semmoinen, mistä me ollaan nyt viime aikoina, koska animeharrastajilla on semmoinen hauska juttu, että niiden tietotaito ja ymmärrys erilaisista tuotannon osa-alueista kasvaa koko ajan, niin meillä on tullut tämmöinen syvä ymmärrys siitä, miten vähän budjetti loppujen vaikuttaa, varsinkin siihen, miltä sarja näyttää, mutta puhumattakaan sitten semmoisista yksittäisistä jaksoista, jotka derppaa. Koska kyse ei ole siitä, että ei olisi varaa palkata tyyppejä, koska se on nimenomaan päinvastainen tilanne, että on niin kiire, että pitää palkata kaikki tyypit, kaikki, ketä saa, ja ne ei ole sitten niitä taitavimpia jääpäin, ja sen takia jaksot saattaa sitten joskus näyttää vähän paskalta. Ja se, että tämmöinen heitetään vaan, että se nyt olisi se budjetti, on mun mielestä vaan niin kun hirveän tylsä ja yksinkertainen, ja tietysti täysin faktuaalisesti yleensä väärä tapa, keskustella tästä asiasta. Tietysti animepiireissä nyt muutenkin keskustellaan paljon asioista, mistä kukaan ei oikeastaan ihan hirveästi tiedä, mutta, mutta Kaikille, jotka haluaa mainita budjetin, niin ne voi vaikka katsella Shirobako-nimisen anime-teoksen, missä budjetti käsitellään yhdessä sivulauseessa, missä studion pomo keskustelee tuota kustantajan kanssa maahjon pöydän ääressä siitä, että voisitteko sitten antaa meille sen sovitettavaksi, että me saadaan kyllä rahat kasaan. Tämä oli niin se, miten budjetti käsiteltiin, ja sen jälkeen kaikki oli vain kiirettä ja henkilöstöpulaa. Ne on semmoisia asioita, mitä loputtomatkaan rahavirrat ei ratkaise. Ei, rahalle ei saa kontakteja ja rahalle ei pysty pidentämään lähetysaikoja kuin jossain erityistilanteessa, niin kuin jossain kankollen tilanteessa. Joo, budjettikäsitys. Sen kanssa kannattaa olla aika varovainen, etenkin animessa. Jossa me ei koskaan saada selville, mikä sarjan budjetti on ollut, koska niitä ei julkisteta. Ja, ja etenkin koska suurin osa, niin kuin sano, ongelmista johtuu kiireestä. Melkein kaikki tapaukset oikeastaan on ollut. Mitä, mitä tunnetaan on nyt jotain, missä on ollut oikeasti se rahan kanssa ongelma. Se on mun jotenkin jännä, että, että aika monet. Nimen tekijät kyllä joissain tilanteissa mainitsee sen, että jotain ei pystytä nykyään tekemään, koska ei ole enää semmoisia rahavaroja käytössä kuin ennen vanhaan oli. Mutta yleensä se kanssa, mihin se siinä on vaikuttanut, niin ymmärretään yleensä aika, aika rankasti väärin. Niin, niin no juuri, juurikin näin. Mutta se on siihen mielenkiintoista tietää, ja kysytäänkin kunnia vieralta, jos saadaan että mistä asiassa on kyse ja mitä sillä ylimääräisellä budjetilla hän saisi aikaan. Koska kyllähän Makoto Shinkaike on joskus maininnut haastattelussaan budjetista, että olisi kiva, jos olisi lisää rahaa, mutta ei tosin sanonut, että miten sä käytännössä vaikuttaisit hänen teoksiinsa. Joo, kyllä mä lupaan, lupaan nolostua ja pahoitella kaikille tästä väärästä informaatiosta, jos, jos... Oomori ensi vuoden Desuun Frostbiteassa sanoi että Durarara meni sen takia ihan reisille, että siitä loppu rahat. Puhutaan tommosesta noin ison nimen animesta, että olisi vaan niin kuin, että ei olisi vaan annettu rahaa. On aika varma, että se ei ole ongelma. Studiolla, joka on just Upou-studio, joka on perustettu tuottamaan, että Durararaa, niillä ei ole ketään siellä oikein töissä. Hirveät myrskyt menossa joka suuntaan. Mua on kyllä hyvin yllättynyt, jos kaikki johtuu siitä, että niillä ei ollut tarpeeksi budjettia. Mä luulen, että tätä ei kyllä välttämättä kuulla jäbältä suoraan ainakaan, mutta yritetään kysyä. Yep. Oliko Veli Haiderilla jotain budjettiasioihin liittyvää? Ei, sinänsä mä juuri niistä juurikaan tiedä. Että eniten mä just mietin, että onko edes mitään tapaa saada selville, mikä jonkun sarjan budjetti on ollut, koska mä en ole sellaista ikinä nähnyt missään päin nettiä, mutta sä taisitkin Gorim siihen tuossa vastata, että niitä ei julkisteta. Niin... Ja... Mä itse asiassa just tausta taideluentoa varten luin aika paljon haastatteluja ja siellä oli muuan ohjaaja, en nyt muista, että olikohan se Tekkonkin kreetin ohjaaja, joka sanoi, että, että ne ei halukkaan julkistaa, ainakaan he eivät neljä asteen studiolla niitä halukkaan julkistaa. Joskus mä oon nähnyt Twitterissä pyörivä jotain chartteja siitä, että minkä verran tiettyihin robottisarjoihin on ennen vanhaa ja myöhemmin mennyt rahaa, että niitä on vertailtu näin. Mä muistan itekin mainin toi, että Eureka Seven on ollut aikoinaan tosi kallis anime tehdä ja näin. Mutta niin per jaksokin, vaikka se on tietysti vie varsin pitkä sarja 50 jaksolla, että se, että ei noita pysty lähteä noin vaan vertailemaan. Jep, ja yeah. siinä onkin se ongelma, kun... Tietään tosi vähän noista budjeteista, kyllä nyt joskus ilmeisesti jostain vuodetaan ja näin edespäin, mutta se on hirveän vaikea sanoa, kun ennen internetissä liikkui se tietoa, että Ghost in the Shell standalone kompleks olisi kaikkien aikojen kallein TV-anime, kun siitä ei edes tietä, että millä tavalla se on mitattu, koska se ei, ei käytännön järjellä voi olla, että sen yksinkertaisesti se rahamäärä on isompi kuin missään vaan sen pitää jotenkin olla jaksokohtaisesti. Ja... Tuommoisiin on hirveän vaikea uskoa, kun ei löydy mitään luotettavaa lähdettä, mutta sitten siellä on joku Crunchyroll käynyt siteraamassa niitä, tai löytynyttä viestiä, niin ne no, on vähän hankali. No, mennään sitten taas Touniksen erikosalan eli animaatioon. Animaatiohan tarkoittaa sitä, että kuva näyttää tosi söpöltä, eikö se näin ole? Se on aika tarkka määritelmä. Tämä on ihan jännä, tavallaan animaatio-sanaa joudutaan käsittelemään tässä podcastissa. Tämmöisenä terminä, mitä ihmiset käyttää väärin. Se on, eletään hassussa maailmassa, mutta esimerkiksi sitä kuulee jatkuvasti, että, että shinkai sarjoissa on niin hyvä animaatio. Vaikka kaikki, jotka niin liike-animaatiota tuntee, näkee kyllä, että, että shinkain sarjoin liikeanimaatio ja hahmo ja kaikki tämmöinen on hirveän alkeellista verrattuna siihen, kuinka hyvät taustat vaikka on, tai onko hyvä fotografia niissä on, tai kumminkin. Joo, ja ihan vaan siis rautalangasta vääntäen, jos siellä joku ei kuunnellut tarpeeksi tarkasti, niin animaatiolla ei siis tarkoiteta sitä, että, että siihen tulee kolmen sekunnin stilkuva, joka näyttää tosi upealta, niin kuin Euphoniumin 11. jakson upea taivaskuva, vaan sillä tarkoitetaan sitä, että miten hahmo tai mikä tahansa liikkuu ylipäätään ruudulla. Tai näyttää liikkuvan toisen Joo, sekä ei ole tietysti sama asia kuin että montako freimiä siinä on käytetty, että se on saatu liikkumaan, vaan se on ihan kyse on vain siitä, että minkälaisilla kuvilla se liikkeen illuusio on saatu aikaiseksi. Se on liikeanimaatiot. Se on, se on animaatio. Yeah, that's it. Me voidaan kuitenkin olla siitä samaa mieltä Haiderin kanssa, että animaatio ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa, ja sarja voi toimia tosi hyvin ilman animaatiota, eli kenenkään ei tarvitse siis lempisarjastaan sanoa, että siinä on loistava animaatio todistaakseen, että se on hyvä, vaan voi sanoa, että se näyttää hyvältä, tai siinä oli oikein kauniita taustoja. Mä, mä innostun siitä, jos joku sanoi, että oli kauniita taustoja. Mutta niin, tota, vai onko Haider... Suorastaan Sakuga Freak. Eipä tuosta Suomen maasta varmaan suurempaa Sakuga Freakia löydykään. Eli tota, mä itse tykkään sitä tahmodesaineista, että aika paljon voi saada anteeksi, jos on vaikka tuo Suzuhito Asuda niitä suunnittelemassa. Kiitos Jaasuda kaikesta. Ihan vaan näin yleisesti, kukas hän on. Se kaveri, joka on muun muassa ollut vaikka tuolla duraranassa ja Josakura ja Dan Matsis. Joo, siellä kanssa. Kiitos Walter. Joka tulee Jaasudan hahmo mieleen, Gorimillekin. Joo, kyllä tulee oikein miellyttäviä, mutta joo, kyllähän se, se animaatio kuitenkin aika jännästi Ihmiseltä tuntuu menevän sekaisin. Musta tuntuu, en mä nyt sano tätä mitenkään yleisenä totuutena, vaan ihan muutotuntuma perästuntumalta. Nyt näissä animepiireissä, kun on alettu vähän heräämään näihin asioihin, niin kuin teollisuuteen ja animaatioon ja näin edespäin, niin keskustelu on siirtynyt ainakin jonkin verran myös niihin, ja koetaan semmoinen tarve aina lempisarjansa todistaa erilaisilla tavoilla, että tämä on hyvin ohjattu tai tämä on hyvin animoitu tai jotain. Vaikka Aika monelle se tuskin on kuitenkaan keskeisin asia, että onko joku hyvin animoitu, vai onko se muuten, vaan tuntuuko se hyvältä, näyttääkö se hyvältä, onko se hyvää. Ja ei lähetä siihen ohjaukseen terminen, mutta... Se olisi kyllä vielä vaikeampi mietittäisiin Joo, ei lähetä siihen, siihen, mutta sekin tarkoittaa niin montaa asiaa. Niin yleisenä semmoisena juttuna, mitä mä haluaisin, olisi, että mä näkisin yhä enemmän ihmisiä avaamassa sitä, mitä ne sanoo, koska kyllä se aika nopeasti mietittyä löytää, että... Ja onnistuu pukemaan sanoiksi ilman, että käyttää semmoista kryptistä jargonia, joka ei, ei tavallaan tarkoita mitään. Niin, tahritukset ja ohjaukset kaikki on semmoisia, että, että se, on, se olisi vaan niin paljon helpompi kaikkien kannalta, kun selittää, mikä se on se ollut se asia, mikä siinä on oikeasti ollut se hyvä. Yleensä se on sitten joku ihan muu juttu, varmaan etäisesti liittyen tahrituks tahritukseen ja ohjaukseen, mutta kuitenkin siellä, että pystyisi se jalkosanaisestakin selittämään, että mikä se on se asia. Pyritään siihen itse myös vaikka välillä Tiedän kyllä itsekin syyllistyväni kaiken maailman name-droppailuun ja termi-droppailuun silloin, kun mä... se on yleensä ollut semmoista, että mä suuntaan mun tweetit salaa jollekin tietyille henkilölle, jotka ymmärtää nämä asiat, mutta ei siinä ole kyllä mitään järkeä. Joo, ja kaikki voisi tässä ottaa tuolta VC Duckling, eli Ankkulilta esimerkkiä, että kun hän heittelee niitä animaattoreita aika usein twiiteissä, niin hän myös pyrkii selittämään, että mikä siitä tekee, vaikka jutapon maisen tai näin espän, että munkin kaltaiselle se avautuu. Puhumattakaan siitä, että jos puhuu visuaaleista, niin kuva on aina tosi kiva. Anteeksi, tota, mäkin yritän jatkossa hieman kovempaa. Mikään ei ole niin nautinnollista kuin Photoshopissa väsää niitä nelikenttiä tai kahdeksan ruudukkoja screensoteista, jotka pystyy täydellisesti todistamaan sun pointin hyväksi. Onneksi nykyään Twitterissä ei tarvitse sitä tehdä, kun saa neljä kuvaa. Mutta mun mobiililaitteet osaa lukea niistä vaan ensimmäisen. Anteeksi. Saat anteeksi, koska nykyään mä käytän web ihan niin kuin kaiken maailman pleevit on käyttänyt aina. Lupaako myös Haider jatkossa, ettei ei viljele animaattoreiden ja muiden nimiä ihan ilman kontekstia? En ainakaan sellaisten, mistä en tiedä mitään, mihin sisältyy aika pitkälti kaikki niissä. Että... Sama mulla. Mutta musta tuntuu, että me aletaan olla käsitellyt kaikki, mistä me haluttiin tänään puhua. Joo. Lähettäkään pojat vielä terveiset kaikille. Terveiset äidille ja kaikille. Terveiset kaikille ja ei kenellekään kovin erityisesti ja kattokaa Overlordia sitten kesällä, se tulee olemaan varmaan mukava sarja. Se varmaan tulee olemaan parempi kuin Bikini Warriors ainakin. Kaikille vaan terveiset ja kattokaa se Agagamino Shirajuki Hime, koska se on tosi söpö ja kiva ja paras ja niin kattomatta. Niin mekin tullaan tekemään, että siinä saa heti kolme uutta ystäväyden kanssa puhua siitä sarjasta. Yes. Morjes. Mm. Hyvästi. Joo, yeah, hyvästi.